Tänk om jag visste när jag var liten att man bara kunde springa förbi hammarbröderna. Att om man bara sprang rakt fram och inte stod och velade och tvekade att, att, att man bara kom förbi dem då. Jag tänkte exakt samma sak idag. <laughs> exakt samma sak. Man var ju så här. För man stannar ju då och bara väntar. Hade man inte eldblomman, <laughs> då, då, då tänkte man att det här är ingen idé. <laughs> Begå självmord men men det där tycker jag att vi kan spara till en annan podcast och diskutera där ja ja word adjective pronoun adverb run on and on and on where my jerin's at då ska ni vara hjärtligt välkomna till Tom och Lyders podcast avsnitt 85. De är, jag tänker så här: Dra igång på en gång. Dra igång på en gång. Dra igång på en gång. Det är ett späckat schema idag. Ska vi kort nämna vad det är för datum idag? Nej, du spelar in. fan, det är så jävligt jobbigt. Bra. bra, då slutar vi med det. <laughs> det är skit. Uh, det är skitjobbigt. Nej, du... Jag har haft ja. en jättejobbig dag faktiskt. För att jag, okay. jag får typ... Jag vet inte, det, det, kinesisk vattentortyr. Ja. Vet du vad det är? Jo, jag vet. Det är, det, det är som det. Ja, det är. Ja, det är som kinesisk vattentortyr hela dagen. Jag, jag får en knut i magen. Typ, när jag, jag får en knut i magen när jag kommer hem till slut klockan klockan klockan 6 och öppnar Facebook för första gången idag praktiskt taget ah, så läser feeden ah. och det, Reddit Facebook Twitter överallt. Ah. Jag, jag får en Grejen knut i magen vi... det är så sjuktigt. Jag, jag, jag kunde inte hålla mig jag var ju tvungen också att bidra till det där. Ah, ja för du älskar ju Star Wars. Och sen innan så här, ah, nu har vi köpt biljetter och så lägger de upp bilder på sina fucking biljetter jag orkar Fast inte. nu pratar vi om nu pratar vi om två helt olika saker. Ah, ja, jag vet, men det är både Star Wars och tillbaka till framtiden. Ja, och, och det är intressant att du nämner Star Wars, för jag, jag tänkte... För alltså det här för där var du hur... också delaktig i. Fast du har det ju det köpt här... det där men... nu Ja, men tyst nu Tommy Det här har jag alltså skrivit upp För det här vill jag prata med dig om idag Och jag hade tänkt ta tillbaka till framtiden för de, för de som lyssnar som inte vet om det Så i onsdags när jag och Tommy Spelade in det här avsnittet Då var det det datumet som Martin McFly reser till I framtiden I tillbaka till framtiden 2 21 augusti mm. <laughs> Ja, vi spelade in det här avsnittet den 21 augusti 21 oktober 2015 eh, Ni har så mycket till... fansredigering att se fram emot i det här avsnittet ja. Så lång tid att ta att redigera Ja, nej men grejen är, alltså det är bara, bara kort Det är, var ju ändå rätt mycket grejer från den framtidsvisionen Som faktiskt är sann idag eh, Vad folken säger så är det ju väldigt mycket som, som stämmer överens med hur det ser ut idag. Jag, jag det är väl typ inte, det med flygande inte. bilar som inte riktigt är korrekt. Men mycket av det i, andra som de visar ihåg. upp som är, oh, fläschigt framtid. Det finns ju idag. Ja, jag, jag kommer inte ihåg. Ja, med 3D-filmer. 3D-filmer, 3D det är väl ingen big deal idag. <laughs> det fanns ju. Uh, För det första, det, är det där... som är i filmen, det är ju 3D utan glasögon. ja. ja. Och sen typ 3D-filmer har ju funnits i fucking 50-talet. Ja, men eh, platt-TV då? Ja, det mm. kanske inte fanns eh, på där Google Glasses. Ja, så, du, ja de ja. finns ju knappt, vad fan. Jo, men det gör de väl. Det, det var ju en sån här bild. Eh, typ, Nike, Nike, har ju, Nike har ju gått ut att de ska släppa skor som, man, som knyter sig själva också. Ja, uh, det finns ju en bild där det står och bara så, vet, nu, så här ska vi klä oss om några timmar. Och så ja. tittar man på hur han klär sig och bortsett från hjälmen så alltså jag skulle inte vända mig om, om jag såg en hipster på Söder som går klädd så där. Nej, fan Det, det, det, det liksom, jag skulle inte vända mig om och säga what the fuck. Det är inga problem. Ja. Men men vi vi skiter i Martin McFly. Uh, vi, vi behöver prata, vi behöver, jag, jag har ett jättestort behov att få um, lufta av mig nu, mm. jag vet. nej Ventilera jag inte... Ventilera mig Tommy, <clears throat> för jag har ju... vi, jag tror vi pratade lite om det här när första teaser-trailen kom uh, också Och så här blir det som en liten följetong. Uh, min, min resa mot episod 7, så att säga. Ja, Och, det, det, var, då, det stora grejen då det var att uh, Hans-Solo hade kommit hem eller något. Ja, uh, precis. Välkommen. Och hem. Stor, stora grejen nu är att Hans-Solo kramar Leia. <laughs> <laughs> ja. Nu kommer jag tänka på den där jätteroliga, jätteroliga uh, Giffen eller klippet. Uh, där Hans-Solo. Uh, plötsligt inser att, att han har bevittnat incesthongel. Ja, precis. Det är <laughs> roligt. <laughs> den minen. <laughs> det är roligt. Det är så kul. Det, det pratas det aldrig om. Äh. Alltså, Nej. Det... han så sitter står ju där och tänker aha, det var det jag såg. Men ja, bara hon det, det bevis den scenen i rymdinper låt tillbaka. Bara det är ett bevis på att George Lucas hade ingen aning om hur han skulle skriva och liksom avsluta originaltrilogin. Nej, För nej. Då hade... det, det, det om, han där... om han där och då när han skrev manus till Rymden och tillbaka, redan visste att Luke och Leia, de är syskon, då hade inte han skrivit in den scenen. Det hade han inte gjort. Eller så var han samt... så här, Gud... eller han bara, fan, jag, Leia, jag, Leia måste göra hans solo- av sjuk på något sätt. Det finns antingen hennes bror eller en Wookie och <laughs> Men de vet ju <laughs> inte som är är brödsiskan. Nej, men det, det... då borde jag klippt in när, vad heter det, Leia berätta eller Luke berätta för Leia ger en sån så här This force is strong in, in my family. My father has it. I has it. My sister has it. Och då, då, då, då skulle vi klippa in och, när, när Leia ligger i fosterställning så bara, the crying games. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, <laughs> jag tycker det var perfekt. Och sen, och sen den där um, alarmlåten från Kill Bill när och <laughs> han och Lund ser det. Rude, rude, rude, rude. Ja, men, det som, ja, kortfattat då Tommy, för det är väl intresserad av. Jag, den här trailen påverkade mig precis lika starkt som ja, förra. Du, du, blev, du blev Matthew McConaughey i Interstellar än en gång. Än en gång. Jag, detta skedde på jobbet den här gången. Nej, satt du och kollade på telefon? Jag gjorde ju det. Nej, och, och, och. Ludde! Vad är det? Ja. Det, är ju, det, är, det kan ju inte vara helt rätt Nej men sen på lunchen så kollar jag på den på Ipaden Sen när jag kommer hem så jag tittar på den på tv också Så det är lugnt Tommy <laughs> Du arbetar upp dig yep. du, Man vill uh... inte överdosera Nej, nej men saker var det man den, ska alltså, injicera någonting nej, nej, Man börjar jag med fi... några milligram gud, jag, under Gud vad jag inte får prata idag känner jag Men vadå Nej eller nej, det är inte Du har ju pratat här. mycket det... mer om jag pratar. Ja men det, det handlar om det att jag har så jävla mycket att säga Och det blir jättejobbigt nu när du avbryter mig. Okej, okay, du, du, du, du får ha en monolog om Star Wars nu då? Ja men i vanliga fall så brukar jag inte bry mig om att då brukar jag liksom stanna upp för att du har ju oftast någonting roligt eller intressant att tillägga. <laughs> men jag vill få U med det här nu. Ah, ja, ah, ja. ja. Det, uh, urinera. I mean, alltså, när jag gick på fikarast för att ta mitt morgonkaffe då hade typ traiden funnits ut i tio minuter så jag kollade på en gång. Eh, jag gick in i ett annat rum för jag visste ja. att jag ska inte sitta i fikarummet liksom, ja, med, med de andra. Jag gick in i ja. ett annat rum, stängde om mig oh, jag och... Oh, ja. Jag måste Men bara fråga ställ... en sak. Ja. Sk skrev du kommentarsfältet first? Nej, det gjorde jag inte. Okej, okay, fortsätt. Ja, och, eh, jag, jag såg ju trailern innan den det, det, det var typ bara så såhär tusen någonting som hade sett den Ja, och nu är det typ tio miljoner Ja, så jag, jag var ganska tidig men det, det, det, det, det ska jag skriva in i mitt cv men eh, sen, sen var jag lite smått knäckt eller knäckt, det, det, det, är väl det, att, det, det är väl en lycka det är en eufori, det är någon det är ju en skön känsla, men, men jag grät ju och så kom jag ner på avdelningen och så frågade jag, men vad är det? Jag bara, nej men det, och det Man säger, alltså nej men det är ingenting för att jag, jag kunde inte dölja att det inte var någonting och så säger och får, jag vad det var då men, då fick jag liksom men vad fan, skärp dig det var jag, vad jag fick eh, till svar eh, så det var inte mycket förståelse där men sen börjar ju det där jag, jag, jag delade trailen på Facebook för det kände jag det var jag tvungen att göra. Jag lade upp några bilder på Instagram för jag, jag, jag fann det väldigt fint det här med, med, med Hans Solo och just Leija i trailen och det har jag lagt upp. Men jag har inte gjort så mycket mer grej av det. Men det som hände dagen innan, det har jag stört mig på något sinnet av helvetet om mig. För det var ju dagen innan nu eh, så då släpptes ju biljetterna till premiären. Mm. Uh, jag vet inte om du har läst det Att uh, Star Wars The Force Awakens Krossade Hunger Games Gamla rekord uh, Sålde åtta, åtta gånger så ut. många Ja det är helt sjukt Men det här är en grej alltså, ska, Då ska jag av på det här först uh, Varför i helvete Ska man släppa biljetterna så här långt Innanför Varför gör man det du säljer precis lika många biljetter om du säljer dem. Alltså, en vanlig film kan du köpa biljetter till en vecka innan premiären. Varför ska du. Alltså, då blir det en grej. Och det är det jag stömer på. Då blir det en sån jävla grej. Och jag har hatat på alla som har lagt upp i, i, på sociala medier att de har köpt en jävla biobiljett till Star Wars det vet jag att alla människor kommer göra precis varenda jävel kommer gå och titta på The Force Awakens är man en normalt funtad människa kommer man gå och titta på den filmen i december att du lägger upp en biljett på ett socialt medie det gör inte dig speciell och nu blir jag arg på mig själv när jag känner så här också för att det är det här som är mitt problem med Star Wars. Tommy. Mm. När det är så här, då blir jag egoistisk. Jag blir självisk. Och jag känner gefan i mitt Star Wars. För det är Star Wars är mitt. Det finns inget större Star Wars-fan än Ludelumdad. Jag, jag är den enda som förstår Star Wars. Jag är den enda som verkligen känner Star Wars. Förstår du vad jag menar? Men jag vet ja. att det finns hur många människor som helst som har så mycket mer kunskap och är mycket mer nördiga och kan mycket mer om det här universumet än vad jag kan. Men på, av någon anledning så känner jag att det är mitt. För att det har betytt så jävla mycket för mig som barn. Mm. Och, och, och, och när man lägger upp en biobiljett på socialt då känns det som att man pissar på min barndom. Låter det här vettigt det, det, det billigt, överhuvudtaget, Landon? Liksom. Låter det vettigt, det här Landon? <laughs> jag kallar dig för min. Du börjar mer och mer bli min son. <laughs> du kallar mig för en Star Wars-karaktärsnamn. Ja, precis. Nej, uff, uh, uh, uh, jag behöver verkligen, jag behöver luta mig tillbaka och andas ut nu. Jag tror att jag fick ut det. Och jag lät, fattar du mig? <laughs> ja, ja, jo. Alltså, jag försöker ju inte vara sån. Uh, och jag gillar ju egentligen inte så här nå Någonting så här jättestort Som massa andra gillar Egentligen Jag gillar liksom ingenting som det blir sån här hysteri kring närmsta Är det det, det jag som är mitt problem Är det det som är mitt problem Är det därför jag blir så förbannad Bara för att det här är någonting som så må många människor gillar för, jag är, för mig är det viktigt Att man tycker om sånt som kanske inte alla gillar Ja men det här är ju lite som att vara Kär i stans slampa liksom I byns hora <laughs> Det är ju skitjobbigt Ja, jo. Du, du vet att alla har, är up in liksom varenda kväll Och lägger mm. upp bilder om det på Instagram ja. Varenda kväll Ja. Det är ju lite så Men hörde hör du att de skulle, det var en sån här Twitter-hashtag Om man säger här boykotta Star Wars uh, Episode 7 Det är det roligaste jag har uh, läst den här veckan Vilka är, jävla puckon jag, jag är inte säker på om de är allvar Nej, och då, för, för er som inte har Twitter eller inte vet vad en hashtag är så är den här hashtaggen, taggen, jag minns inte vad den heter nu, men det går ut på att man, bo, man ska bojkotta episod 7 på grund av att det är en, en, en, en svart eh, person i en av de större rollerna. Ja, inte ens huvudet. för det är ju i, en kvinna. Ja, vet vi det? Ja, hon, nej, men sailen tycker jag får henne att se ut som att honom har huvudrollen. Så är det, men jag tror inte att... Inte fan är det Luke jag... i alla fall. Nej, han... Eh... Det där har ju diskuterats också. Att, mm. att det är Luke som ska vara bad guy, men det tror jag inte för fem öre. Jag tror alltså, att det... G.D. Abrams eh, han, han vet att Mark Hamill är inte en så jävla bra skådespelare. Eh, <laughs> så Luke Skywalker Oj. kommer inte ha en jätte, jättestor roll. Nej men Han är, han är, han är inte det, han är, jätte, han är jättebegåvad röstskådespelare. Mm. Mark Hamill Det där fann äh, inte med och... i posten Han ska stå bakom en busk i hela filmen Ja, nej men alltså Det, det, enda, det enda som antyder om, om Luke Skywalker i, Alltså Officiella planschen Så finns han inte med överhuvudtaget Och i senaste trailern Det är samma, det, det klippet att var med förut Och då ser man ju en person Med en huva på sig som lägger Sin robothand Eller sin hand med en svart handske På r 2 Mm. Det lär ju vara Luke Skywalker mm. eh, Annars vore det tuntigt Men, men jag tror att Erblands vet att det här är inte en superbegåvad Skådespelare, han kommer inte ha så mycket Screen -tag. han kommer förmodligen ha en viktig roll Förstår du? Mm. Men det kommer inte vara fokus på Luke Skywalker Liksom, nu Utan det verkar ju vara Ja, den här Unga kvinnan. Det, det, det, jag menar, nu finns det folk som säkert lyssnar och du, du satt precis och skrek att du är världens största starvårdsfän. Du vet inte ens att hon heter. Mag mm. liksom. uh, mm. Nej, jag, vet, jag har ingen aning om vad hon heter. Och jag vet inte vad den svarta duden heter heller. Men det verkar Men vara de inte två som är. Den, nej, precis. Men det verkar så som att det är de två som det. har någon slags huvudroll. Den giffen är för övrigt jätterolig. Uh, kan... Med, med hans svarta killen. När han kommer med lasersvärde och ser skittuff ut. Och så den där <går> onda dark side snubben När han kommer och lyfter sitt svärd så blir han skiträdd i ansiktet. Har du sett den Giffen? Nej. Det, det är inte. jätteroligt. Okej. Okay, uh, är, ja. är det så vi ska hänvisa honom den svarta killen? Jag, jag vet inte. Det är, inte, är det politiskt korrekt? Det tror jag inte. Mm, nej. Jag, jag, jag nej, vet inte. Jag det, tror inte. Vi skulle inte ha sagt den vita killen om, om det var en vit kille. Nej. den, den, den Killen. Bara Vi, vi, måste, vi ta, måste ta lära oss De, deras namn helt enkelt Den här killen som inte ser ut som oss Stormtruppen. Ja precis, stormtruppen eh, eh, Jo, men det roliga med att den här hashtaggen Att man ska bojkotta filmen Det är jättekul med tanke på att typ, den mest ikoniska eh, Karaktären från Star Wars universum Har ju liksom rösten av en mörksnubbe Så att, jag vet inte Det ja. känns liksom väldigt, väldigt konstigt det, det, Jag tror inte det är på allvar du, du, du, du tror att det är internet-troll som har startat den hashtaggen för ja, att... Ja, äh, alltså kom ja. igen. Ja, men vi vi alltså, kan vi, hoppas Folk det. kan inte bli så upprörda på riktigt. Och jag tror att typ 80% av all, allt som postades i den hashtaggen tror jag är bara trollolololol. Ja, vi, vi, vi, vi får verkligen verkligen hoppas det. Ja, vi vi äh, får se om, om det här skadar Star Wars uh, box-office-intäkter. Ja, det verkar ju inte så. Nej, kommer du se Ingen den på bio, den. Kommer du se äh, den på bio? Nej, jag skulle ju sitta barnmakt åt dig. Ja, just det. Ja, så du kan se ja. den på, på premiären. Eller, på bio ja. kommer jag ju se den, men inte på premiären. Ja, ja jag kommer inte här. Jag, jag får se. Ja, det kan jag säga. Jag kommer förmodligen inte se den på premiären. Det är inte så jävla viktigt att se den på premiären. Alltså... Har du det intalat sig själv de senaste dagarna? Ja, nej, men... <laughs> nej, jag... jag, jag... Kanske finns en viss Ulns av en sjuka också Men Nej, men, nej. alltså Jag ha, hade nog inte stört mig lika mycket på Om det var så att alltså, biljetter hade släppts Som vanliga biljetter en vecka innan liksom. Men du blev det liksom så jävla Och det, du, du vet när det blir, när det blir en grej jag, Alltså, det här är bara Min spontana reflektion nu Men vi säger ungefär 25% av alla De som köpte biljetter i måndags de gjorde det enbart på grund av att shit, det här verkar vara en grej. Jag måste också köpa en biljett och lägga upp på sociala medier. Ja. Jag säger det. För om man köper den om en, om en vecka, då kommer ju ingen lägga upp dem. Nej, precis. Så är det ju. Så är det ju. Ja, och är till försäljning, jag kan köpa den om en vecka om jag vill. Ja. Ja. Om de inte slutar. slut. Ha. Hat, Hata folk. Nu ska vi prata lite snoppar. För det var det länge sedan vi gjorde. Ja, det känns som att det var lite snopplöst att ta. Istället för jag, hopplöst. Jag, jag, jag äh, läste en artikel där de hade gjort en undersökning i USA där de med ett antal kvinnor har samlat en, en stor låda, eller vad man skulle kalla det. Jag, jag vill föreställa mig att det var en stor låda med, med 3D-printade kukar okay. av alla möjliga storlekar från, jag antar från 10 cm eller 9 cm till 25 Centimeter eller något sånt där. Den rangeen. Alltså, så, så bred range som möjligt. Och samma med omkrets också. För det, det spelade också roll i den här undersökningen. Så jag antar att omkretsen var allt från 7 centimeter till 25 centimeter, whatever. Um, och sen bad man de här äh, kvinnorna då att äh, stoppa ner handen i kuklådan och äh, hitta idealsnoppen så att säga, hitta den kuk som de helst skulle vilja ha sex med i ett förhållande och en kuk som de helst skulle vilja ha sex med i ett one night stand men eh. Eh, eh, Tommy jag behöver mm? stoppa dig ett tag här okay. har inte vi pratat om den här undersökningen tidigare har vi det? Den är inte ny. Nej, jag har suger på den här kameln ett längre. Har vi pratat om den? Har vi jag Har det? en känsla? Ja. Nej. Nu måste jag ju gå och kolla. Vad fan? Jag vet att du har nämnt den. men Jag vet inte om jag har specifikt pratat Men du kanske har rätt. Vilket avsnitt ja, men, var det i så fall? Jag har ingen aning men jag känner igen det här jättemycket Eller så har jag en kuk, det kör vi Jag, jag kollar igenom eh, Jag tror inte vi har kollat Jag tror inte det ja, Men kör, det, kör det, det, bara, det, det, det Det kan ju vara att det, det, det är så mycket penis Hela tiden i den här jävla podcasten Det kan vara det att jag, Så fort du börjar prata kuk Så bara känner jag, det här har jag hört förut Jag orkar inget mer Men shoot man, shoot jag ska bara kolla igenom lite snabbt här också. Uh. I veckans avsnitt av Tom och Luddes podcast så kollar Tommy igenom gamla avsnitt och vad de <laughs> innehöll. Ja, men det är så bra att vi har skrivit upp det. Ja. Men det blir inte bra podcast, om Tommy. Jo, men nu när vi påpekar att det är dålig podcast, då är det bra podcast. Ja, ah, okej. Okay. När, man när, man liksom... när man säger typ, det här är ju bra podcast, mm, mm, mm, då blir det bra podcast. Okej, okay. när man liksom ärlig med att vi, vi visa upp sig från sin sämsta sida. Ja, och så här påpekar, fan vad dåliga vi är. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Okay. Nej, alltså, ja. jag har kollat till avsnitt 56 nu och det är ingenting om, om så här kukstorlek eller idealkuk och sånt där. Ja, fast det har vi pratat om. Och vi har ju konstaterat gång på gång att vi ligger över medet här i Sverige. Jo, jo men medel och ideal är ju två olika saker. Okej, okay. ja. Men mm. om vi har pratat om det igen, då får de höra igen då, då, Ja. Och så klipper inte jag bort det här, utan det, det är ju kvar nu. Ja. Så är det bara. Och då <laughs> då är det så, att de här kvinnorna då, då de fick, jag, jag tror inte att de fick testa kukarna. Utan de får nog så här, jag tror bara de fick så här hålla i dem och så här föreställa sig och använda fantasin. Mm. För att det skulle inte bli hygieniskt om de, om de faktiskt testade dem, antar jag. Um, men eh, Om vi har pratat om det här förut, Ludde Kommer du då ihåg Måtten som var Som de kom fram till att de här måtten är Den ideala kukan Enligt nej, i, kvinnorna ju, i den här Undersökningen Jag har inget siffror, att eh, Direkt skryta med, så att nej det gör jag ju inte Ska, ska, ska då, då, då, då tar vi den nu Ja Och Ideal, jag kan börja med att nämna att idealmotten för förhållande och One Night Stand skilde med ungefär en halv, en halv centimeter, 4-5 mm millimeter bara. Mm. Och de vill ha ungefär 4 mm större när det var One Night Stand. Då vill de slå mm. på stort. Tydligen. Ja, precis. Ja, ah, fan, nu ska vi frossa. Fyra mm extra! Um, Okej. Okay. Idealkukens längd enligt kvinnorna i den här undersökningen som vi ska nämna gjordes i USA så det kanske mm. inte är relevant för europeiska eller svenska kvinnor utan det är amerikanska kvinnor eh, nu tänkte jag säga någonting hemskt om amerikanska kvinnor ska jag göra det eller ska jag hålla käften nej säg det det kan vara som så att amerikanska kvinnor eh, kan behöva lite längre snoppar än svenska kvinnor eftersom amerikanska kvinnor har en hel del fett som man måste ta sig igenom innan man når den faktiska vaginan. Mm, precis, för alla amerikanska kvinnor är jätte, jättefeta. Ja. Eh, mm. 16 cm lång mm. är längden på idealpenisen. Kommentar. Vid förhållande. Ja, och 16,4 vid... Ah. Eh, vid. Alltså, eh, nu har ju inte jag en vagina. Step. Jag har ju ingen vagina, Tommy. Du har ju inte det. Men, Fast en men rumpa är nästan en vagina. Med 4 mm, alltså. Ja, men... Gör alltså, det någon skillnad? Alltså, det, vi, får ju, vi får ju tänka på att eh, de här 4 mm extra kommer fram till att det kan ju vara som så att vissa kvinnor har valt exakt samma storlek. De flesta har gjort det. Medans um, Många av några var, få jag. några få kvinnor har valt att de vill ha en mycket större snopp vid One, one Night Stand. Några jo. få. Uh, så jag tror att det är som så att typ 9 av tio kvinnor svarade jag berömde att jag vill ha exakt samma storlek. medan en av tio svarade men då vill jag ha fem centimeter mer. Och då mm. kanske det blev så. Det låter vettigt, matematik det låter, det låter vettigt. En, en halv centimeter om, om, om En av tio vill ha fem centimeter mer Ja um, 16 centimeter lång Och omkrets 12 centimeter mm. Och det här är ju mått då, då, Som både i USA och i Sverige Är lite över medelmåttet Med ungefär mm. en, en Två centimeter En centimeter så det är liksom det kvinnor vill ha. Kvinnor vill ha lite mer än en centimeter över medelmåttet. Um, vilket jag antar kommer få uh, många män att känna sig kanske mer um, tillräckliga än, än vad de hade gissat. För det är alltså inte pornografikukar som kvinnor är ute efter uh, i snitt. Utan det är Inom den mediokra eh, rangen, så att säga. Ja, Det är väl, det är väl kanske det är väl kanske lite som, som det är för oss. Jag menar, jag, jag skulle inte reda påstå att idealet för oss är, är liksom pornografi-tjejer heller. Nej. Förstår du? Nej. Fast nu, nu är det liksom inte så att, att jag, jag tycker inte att jag ser jättemånga enorma fejkbröst i pornografi, faktiskt. Nej, men det, det är bara för att nu... Alltså nu kan man ju när det kommer till pornografi du kan ju skräddarsy din upplevelse hur ja. bäst du vill. Så det är därför. Ja. Men om, om, om skulle du liksom bara ha tillgång till Kanal Plus <laughs> ja, eh, klockan 12 på nätterna då, då, då skulle det ju vara en mycket större alltså då skulle det vara plasttuttar till höger och vänster för det mesta. Det, det, det är ett mer varierat utbud på porren nu och det inkluderar de kvinnliga kroppstyperna. Ja, ja. Mm. Um, jag tänker säga så här att männen som har exakt 16 cm lång och 12 cm omkrets är inte de männen som kommer vara lyckligast över den här forskningen. Nej. Jag tror att männen som ligger över idealet är lyckligare än de som ligger prick på det. Absolut. Och det är skitdumt. För det är ju idealet. Det är ju vad de föredrar. Det är vad de vill ha. Men jag tror att de som ligger en eller två centimeter över idealet är de som kommer vara lyckliga eller kanske till och med 3-4-5 centimeter över. För mm. det är så män funkar. De, alltså de Logiken dikterar att idealet, det är bäst det är som liksom vad de föredrar Allt under och allt över är lite sämre det är, som det är lite det är inte lika bra för det här är ju ideal um, Ändå är det de som ligger lite över som kommer vara lyckligast över det här Inte de som är prick Och det är ju skitscheft att man funkar så Du, Ludde Mm hur, hur känner du om de här? Hade du varit lyckligare om du var 16-12? Än vad du är nu. Jag vet att du inte är 16-12. Ja, men, men om jag... Ska, ska jag ens svara på det? <laughs> om, om du skulle vara lyckligare om du var ideal storlek. Ja. Än vad du är nu. Skulle du vara det? Alltså... Alltså, Svarar jag på den frågan då då jag Passar du på den frågan? Jag passar på den frågan men... <laughs> Okej okay. um, Om Jag undrar om kvinnor skulle kännas likadan, känna likadant Om man skulle göra en undersökning Om, om um, idealvaginans uh, storlek Tajthet Fast det, det, det tror jag är jättesvårt att bedöma det är jättesvårt att bedöma. Uh, hur ska man gå efter För det första ska, ska männen bedöma ut efter olika formade flashlights. Tommy nu får ju du nu får ju du vad heter det? Alltså det har de också olika storlekar. Vaginor? Ja. Ja, det har de väl. Eller? De är olika. De... vissa är ju tajtare än andra. vissa är djupare än andra, for sure. Är de det? Ja, jag har ja. ingen aning. Det är de väl, eller? Jo. Okej. Okay. Fast jag skulle inte säga något, jag känner ju inte skillnad mellan eh, vaginalt och analt, så jag ska inte säga någonting. Det, det blir osäkert. osäker. Jag har alltid ja. gått med föreställningen att det, att, att, all, att, att, att det är en pytteliten skillnad på vissa, att vissa står ut lite grann. Men det är bullfitta. Uh, ja Och, och, och du, du, du, du vet hur man Märker att, att, att tjejen har bullfitta va Smulor i sängen <laughs> ja. Vi ska bli arga tillsammans alldeles strax Tommy Ja just det Jag vet exakt ja. vad du menar då Men innan vi blir det så vill jag bara ta upp en grej För att när jag låg och Scrollade Instagram Tidigare ikväll så kom det upp i mitt flöde att man kan, ja, jag märkte att det var någon i mitt flöde som hade liksom, du vet, repostat en bild och hashtaggat med någonting. Bara för att man skulle bli, ja, typ få leksaker hem till sina barn gratis eller något sådär. Ja, så ja, ja, men Då var jag tvungen att gå in och kolla, då är, då, då är det en, en hemsida som heter boinkstore.com. Uh, det är någon som heter Marie Boink Som driver den uh, är, Välkommen till den personliga nätbutiken Giftfria leksaker med högt, högt lekvärde 0-12 år Baby och inredningsprodukter Vi älskar nöjda kunder, hjärta, hjärta, hjärta är, Giftfria är, leksaker Giftfria, ja Så jag har längtat ja. Sen har det jobbigt när barnen Leker med leksakerna så bara dör de, de uh, Den här Marie Hon la upp att om man delar den här, hennes bild nu, där det står Leksa, leksaks, leksakstanten söker fem ambassadörer. Är du en av dem som vill leka med oss under 2016? Uh, och då står det sen under så här: Vi söker fem glada mammor som vill vara ambassadör för Boeing under 2016. Oh. Ja, jag vet. Jag reagerade på det där. Uh, Så jag var ju jag skrev. Vad är det? Det, fan och ofräscht. Då skrev jag så här, varför bara mammor? Det finns även glada pappor. Eh, som leker med sina fråga... fucking barn. Ja, Personen i fråga har inte svarat mig. Eh, däremot är det en person som har skrivit helt rätt och taggat mig. Eh, på, på Instagram så... eller Facebook? Instagram. Instagram. Ja, undrar om jag också ja. ska gå dit och peta lite med en pinne på dem. Ja, precis. Ja. Uh, men, det, nej, det, men det är ofräscht. Ja, ja, jag bara nej, ja, det kändes det kändes jätte, jätte Nej, det kändes jättekonstigt. Men så, då får vi väl kanske avvakta och se om de har någon riktigt jävla bra anledning till att ja, precis. Att de bara blir mammor. Ja. De kanske uh, den har det, så jättemånga pappor. Det jag, jag nej, det där, det där gillade inte jag. Nej. Jag, så, det, jag fattar direkt hur du menar när du sa det där. Ensamstående pappa, jag tyckte det, det kändes, som du säger, ofräscht. Mm. Och apropå ofräscht. Ja. Tommy, så ska vi prata Lady Damer nu. Jeffrey Damer. Har vi, har, vi, har vi nämnt Lady Damer i våran podcast tidigare? Det måste vi ha gjort. Ja, jo, mm. jo, men det gjorde... Jag, jag blev ju... Var hon som blev arg på dig? Ja, och sen... Det, det är så tråkigt om man postar någonting Och sen så ser hon det För då ja. svarar hon på det Och när hon svarar på det Då kommer hennes typ 30 000 följare Och också svarar på det Lady <laughs> Och sen har man typ en... 20 stycken arga tweets helt plötsligt Som man inte vet vad fan hände Är hon en av de mer kända feministerna? Hon är ute? Sveriges mest inflytelserika feminist Skulle jag vilja säga Mm, eh, Absolut Sveriges mest hörda feminist just nu. Hon kallar sig själv för post -patriarkal feminist fitta. Ja. Eh, Och postpatriarkalt, hade... det är bra. Ja. Ja, det, det är men, tummen upp. Ja, men... Eh, nu ser jag faktiskt här att en gemensam vän till oss, hans eh, flickvän har gillat detta. Hm. Ja. Okay. Ja, det, är väl, det är väl flera, jag har säkert flera vänner som... ja Jo, jag har med mig, jag, det här kom ju upp mitt flöge, flöde för att jag hade Facebook-vänner som har kommenterat detta. Jag, jag skriver... räknar många ja. av mina Facebook-vänner som gillar henne, jag tror det var typ 7-8 stycken. Som hade gillat det där inlägget? Nej, som gillar henne på Facebook överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. Uh, ja. Hon skriver idag på sin Facebook, och det här räcker upp mitt flöde, nu citerar jag. Nej, man kan inte bli pappa mot sin vilja såvida man ej blivit valtagen? Eller är män så infernalis korkade att de på allvar inte fattat att det kan, de kan bli barn om man stoppar kuken i fittan och fyrar av? Detta handlar om män som vill ha sex utan ansvar Män som tar för givet att kvinnan gör abort om det skiter sig Och sen bölar kränkt när ansvaret biter dem med arschlet, Jävla mansbebisar Och fy vad förbannad jag blev när jag läste det där Tommy aha, Håkansson aha. Eh, hon, hon, hon, eh, nu blir jag så här upprörd igen Så då, då, då ska ju du göra bäst i att inte försöka avbryta mig Ja, jag sitter här nu Ja, hon länkar ju även, eh, hon länkar då till en artikel på Svenska Dagbladet eh, som, som, ja, jag blev pappa mot min vilja och det är fem pappor som, eh, om föräldraskap och sådär. Jag tror inte, att för det första, hon har, det verkar inte som att hon har läst artikeln. Första texten jag läser om... Eh, som jag läste om, det handlar om, om, om, om, om en man som, som är i ett förhållande som han vill ta sig ur. För det är inte ett bra förhållande. Och när han berättar det för sin, för sin fru, då svarar hon, jag är gravid. Och då väljer han att stanna kvar för att försöka. Mm. Han ville att hon skulle göra bort det skriver han, men hon ville inte det och då stannar han kvar. Uh, jag, jag minns inte om det sen om de gick skilda vägar senare men det var liksom, det var, det var hans orsak och det, det tycker jag är väl en helt legitim helt legitimt att säga att han blev ju pappa mot sin vilja där de hade ett skitförhållande som han försöker ta sig ur men frun mm. blir gravid ja. det var ingenting han ville nej men då, då, då, då, då, då säger ju, ju Lady Damer då att om, om han inte ville, då skulle han inte ligga med henne och utan kondom, utan p-piller. Mm. För då, det, om man gör det, då vill han. Eller så är han korkad och förstår inte att, att, att det kan bli barn. Du, I intressant grej. Jag ska svara, det ringer här. Hej Linus. Hej Lule. V vad, vad tycker du om Lady Damer? Ganska ganska ett spännande tag, men jag är inte jättestort fan. Nej, jag och Tommy sitter och pratar om henne just nu i våran podcast. nämligen. Stör jag mitt i podden. Ja, du, nej, du är det, ju det, med i podden stör aldrig. Okej. Okay. Jag, jag, jag, jag ringer, ringer dig för att jag behöver dig. Va, va, vad är det som har hänt? Carl. Jag, jag tänkte att jag ska spela Life is Strange episod 5. Sen kommer jag på att jag har inte köpt Life Strange episode 5. Nej. Du har köpt Life Strange episode 5 eftersom du inte har öppnat spelet. Nej, men och... jag, nej, nej, nej. Jag har inte köpt episode 5. Va? Jag har inte köpt episode 5. Det här blir bra, podd. Nej, men köpte, Har inte du köpt alla... Jag tror du har köpt som paket. Nej. Jag är det därför? Ja. Jag måste köpa episode 5. Ja, det tycker jag att du kan göra nu. Som en djur. Ja, gör det. Jag gör det. Hej då. Hej då. Det där för er som undrar det var, var så och, och min vän och kollega på svampriket.se Linus Svensson. Mm. Ja, inte och han tyckte Lady Damien var spännande att ta men <laughs> inte längre ett stort fan. <laughs> det, det tyckte jag var roligt. Ja. Okej, okay. hopp, hoppas han är okej okay med att han går on record med det nu liksom. ja, ja han har inget val. Nej. Vi, Nej, vi outar honom som inte är ett stort Lady Damer-fan nu. Ja, det gör vi. Oh, oh. Eh, jag kan ju säga att jag inte heller är ett jättestort fan. och Han kommer absolut så inte så mycket Twitter-hat. Ja, ja jo, men alltså, det är det, det, det, det också som jag känner. Precis det du beskrev. För så fort jag såg det här, då tog jag en skärmdump, skickade till dig, det här måste vi prata om i podcasten. Uh -huh. Och sen när jag skrivit det till dig, kände jag så här, ja, ah, men ska vi göra det, jag och men Tänk om det är någon som lyssnar på det och så typ länkar till Lady Damer de här två grabbarna sitter och dissas dig i sin podcast och sen så kommer det bli ett inlägg på hennes blogg så här. två killar som bara sitter och pratar kuka och dissar mig, de kan dra åt helvete jävla idioter. Ja, två två vita privilegierade män liksom Ja, ja. Men, men, men, men jag som man och förälder jag, jag ser inte att jag så här är det, Tommy. Nu får vi se om du håller med mig. Jag anser att en man kan bli pappa mot sin vilja. Även ja. fast man inte har blivit våldtagen. Ja, alltså kondomer kan ha spruckit. Ja, men det handlar ha inte om inte det. Alltså, när Lady Damer skriver så där, då lägger de ansvaret på oss. För mig, eh, en, en sexuell relation. Förstår du? Ett, ett, ett, ett, ett umgänge. Det är. Det är inte bara mannens ansvar. Det ska vara ett samspel. Jo. Är, är det bara Är vårt det, det ansvar att säga alltid så här: du, Ursäkta, äter du P-piller? Nej, okej, okay, jag går och hämtar en kondom. Är det vi? Är det, är det, är det bara vi som jag, jag har skulle, det ansvaret jag, när det kommer till sex? Jag skulle inte säga att det är vårt ansvar. Jag, ty jag tycker det är bådas ansvar. Alltså. Jag tycker det är bådas ansvar att se till så att båda är informerade. Ja. Och jag tycker, att, jag tycker att kondom är kanske lite mer killens ansvar medan p-piller kanske är lite mer tjejens ansvar. Eftersom det är killen som använder kondomen och det är tjejen som använder p-piller. Ja, så är det. Men jag skulle aldrig äh, ha sex med någon oskyddat och komma i henne... Om jag inte var stensäker på att hon åt p-piller. Det skulle jag aldrig göra. Uh, och om jag skulle göra det. Och om hon skulle bli gravid. Och om hon skulle behålla barnet. Då skulle det vara mot min vilja. Men. Jag skulle säga fan vad korkat av mig. Mm. För det, sk jag sk det skulle jag tycka var korkat av mig. Ja. Uh, så, även om hon säger om, inte jag, om det är ett one night stand Och hon säger att hon går på p-piller Nej Jag litar inte på det Nej. Utan då ska ja, det vara det... någon som jag Verkligen litar på och känner mm. och, Absolut, och till och ja, med då det, tycker jag Att det är ja, ja, varit alltså, skitlöskigt det, det, det där vet jag Tom Det är tydligen till sekund på men, men, men jag tycker bara att det känns så För, för saker är När hon som är, är så här Har som. Hon är en så, så, så pass stor profil och, och när hon skriver sånt här Alltså återigen så blir jag sådär Är det här enbart för att provocera? Vi har ju blivit provocerade idag Tommy ja, ja, men Lude, Är det alltså, det hon jag, går igång på? Förstår jag vad jag menar? Jag ser inte henne som en feminist Jag ser henne som en entertainer mm. hon, hon är inte ute efter att sprida en, feminist, alltså en, en feministisk agenda Hon är inte ute efter att ändra på folks åsikter hon är ute efter delningar och likes och views. Mm, mm. Hon, hon, är en, hon, hon är en underhållare. Gudrun Schyman är en En, en, en, en, en smart affärskvinna, skulle vi kunna säga att hon är det? Ja, ja, ja absolut. Hon, hon kan, hon, hon kan köra en som hon predikar inför. Mm. Hon kan hon, hon vet hur, hur man ska formulera sig aggressivt och effektfullt. Med mm. flash och eh, flash och fart och fläder för att mm. få önskad effekt. Mm. Eh, hon, hon är en provokatör och en underhållare. Men hon mm. är inte en som har något genuint intresse för att driva en feministisk agenda framåt och Men faktiskt du, du, du ändra nämnde på folk. Du ju, nämnde ju Gudrun och det, det känns som att det här är två personer som typ inte har någonting gemensamt om Alltså, kan, alltså spontant så känner jag det. Förstå ja. Förstår och det och det är lite synd man... lyssnar jag på. Gudrund respekterar jag. Ja, ja, hon, det här, hon, det här hon... blir jag, bara, jag blir bara provocerad av det här och arg. Ja, nej, men alltså, det, det, det är lite synd att de här de stora feministbloggarna inte alltid inte alltid men näst oftast är effektsökare. Eh, snarare mm. än att de faktiskt och man får liksom inte påpeka att ja oh, nu, nu nu använder du en eh, provocerande retorik för att då, då ska de påpeka att retorik inte ska spela roll och man ska få vara arg och att man ska inte klappa dem på huvudet genom att påpeka att deras retorik är provocerande och att man istället ska fokusera på vad de säger och inte hur ja. de säger och, det. Och, och, och är det den, här du, tank, den här tanken att det är bara vad man säger och inte hur man säger det som spelar roll är en väldigt naiv tanke om man inte är ute efter att provocera. Mm. Och, och skulle det vara är det du, en sån som du eller en sån som jag som säger det här också då, då är det väldigt ofta att då kan man få svaret du ska vara tyst, du är vit privilegierad man Aj, ja, ja. också. Och det, och det är vi ju. Och jag, jag, jag har slutat, alltså jag diskuterar inte ens längre saker eh, som de säger offentligt där, där de eller deras handlangare kan svara. För att det är ingen idé att, att ha den diskussionen. Och jag är inte intresserad av att ha en diskussion huruvida hon faktiskt bryr sig om feminism eller om hon bryr sig om att få delningar, likes och views. För det är delningar, likes och views som hon bryr sig om. Hon bryr sig inte om att fler ska rösta på FI, egentligen. Hon bryr sig om att fler ska läsa det hon säger och ge henne uppmärksamhet. Och det finns, jag tänker inte ens diskutera hur, huruvida det är så eller inte. För jag är fullkomligt övertygad. För att ingen... Hon är ute för att provocera det ser det uppenbart. Och vi blir provocerade för att jag blir inte provocerad av att hon skriver som hon skriver. Jag blir provocerad av att uh, folk Folkläsare och blir påverkade och att hon har ett inflytande. För att jag tycker att FI borde vara det minst provokativa partiet i, i, i svensk politik. Det borde inte, det borde inte vara något snack. Det borde inte vara ett kontroversiellt parti. Överhuvudtaget. Feminism Nej. borde inte vara kontroversiellt överhuvudtaget. Det är folk som Lady Damer som gör det kontroversiellt. Som, som särar på grupperna. Divide and conquer. Och jag funderar nästan när jag ser någon som gillar en, någonting på Facebook som Sverigedemokratern och sånt där. Då har jag mm. kontaktat dem och bett dem motivera varför och diskutera allt där så jag får se vart de kommer ifrån. Och jag har försökt göra detsamma. Inte skicka PM till de som har gillat Lady Damers Facebook-sida. Men jag skrev en statusuppdatering för i somras tror jag det var. Där jag mm. bad dem förklara. Ingen förklarade Ingen, jag vet, jag, jag har över tio personer på min Facebook som gillar Lady Damers eh, Facebook-sida. Ingen av dem förklarade ingen av dem kunde försvara saker som, eller så läste de inte bara. Så jag funderar på om jag ska skicka PM till alla som gillar hennes Facebook-sida. Om de inte kan diskutera och motivera och förklara och försvara varför de tycker att hon är bra för svensk feminism, då fan om jag mig borde ta och defrenda dem då alltså för det är så jag gör med de som ger Sverigedemokraterna och inte kan motivera och försvara. Och sen om de motiverar och försvarar då behöver jag inte hålla med. Jag behöver inte hålla med vad de säger, men de måste kunna göra det i alla fall. Då runder vi av veckans avsnitt av Tom Uluddes podcast avsnittet där jag tydligen hatar alla som gillar Star Wars Oj, jag skrivit, och du Tommy jag förbannad Ludde. Ja, och du Tommy, du likställer Lady Damer med Sverigedemokraterna så det är ett väldigt spännande avsnitt den här veckan ja vi ja. får se om det blir lika spännande nästa vecka, det ja. återstår att se ja, jag har ju en, en grej nästa vecka som jag ska, ja. då ska jag högläsning nästa vecka det mm. är mm. mm. intressant det är alltid lika spännande. Hop hoppas, det, hoppas det är roligt. Ja, jag, jag sysslar ju med högläsning varje dag på arbetstid så att sånt uppskattas. Hej då. Ja. A word. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my gerunds at